Володя йшов швидко, як казали в армії, маршовим кроком. За ним бігла Люся. Не чекаючи, щоб вона доповіла, обережно постукав. Потім ще обережніше відчинив двері, промовивши традиційне «можна». І зустрівся з колючим поглядом на сурмоненого аж темного жермена. Той мовчки кивнув на крісло, і рішуче натисна кнопку. До кабінету нечутно ступила ні жива, ні мертва Люся. Старалася дивитися на редактора, а голова мимоволі поверталася на блідого новачка, на голову якого звалилася така халепа. «Покличте заступника, не дивлячись на тоненьке, як очеретина дівчисько-строго чекани Джермен Митрофанович. Якого заступника?» – ледь чутно вимовляє Люся. «Товариша Одноблюдова», – підказує Капуста. Редактор зупиняється біля винуватця сьогоднішньої колотнечі. «Хоч і довго телесий, і в добротному офіцерському костюмі, а хлопчак хлопчаком. Хто вас просить вискакувати поперед батька? Може, я хотів викликати товариша Бугаєнка? Знаю, Кіндрата Макаровича хотіли». Зовсім по сказав Капуста. «Багато ви знаєте, як виявилося!» І до Люсі одноблюдова. Дівчисько миттю щезло, і незабаром показався породистий ніз Кіндрата Митрофановича, який, немов, принюхувався до розпалених пристрастей. «Щире вітання з вечора до...» почав був своє звичне... Але, побачивши капусту, урвав на півслові. Кого? Іменинник тут. Наробив ти старий шелесту. Вся редакція гомонить. Спочатку Гомін по Діброві йшов в один бік, а тепер змінив напрямок. Як ти міг, досвідчений, що ви сказали? В голосі редактора зазвучав гнів. Не смішіть людей, товаришу одноблюдав. Та досвідчений без то разів звірив прізвища, перепитав, передзвонив. Правильно я говорю, товариш Капуста. І, не чекаючи відповіді, знову ступив до вікна і ще більше, як здалося капусті, виявив свою кульгавість. Погляд Жермена Митрофановича якийсь час блукав по унікальній споруді театру, де щовечора творилося лицедійство. Потом учерканув по капусті й одноблюдову. «Що ж робитимемо з вашим <кхем> Кіндратем Макаровичу? Одноблюдов пішов у контратаку. «Ви питаєте, що робитимемо з дебютантом після Догани?» Слово «Догана» загальмувало плин редакторових думок. «За таку помилку Догани замало». Мова може йти про те, що новачок не витримав іспитового терміну. Даруйте Жермена Митрофановичу, я розумію, іспитовий термін «капуста» не витримав. Але не виключена можливість. Ми звільнимо невдалого газетяра, який на наших очах візьме та й стане популярним журналістом, редактором газети чи журналу, а то й відомим письменником. «Хватка в старого є, ви переконалися». «А вже ж переконався!» – іронічно процідив Жермен Митрофанович. «Може, доведеться і нам з вами свої опуси йому носити?» «Все може бути, шановний Кіндрате Макаровичу!» – перебив Одноблюдова редактор. «А поки що дайте йому серйозне завдання!» І, обернувшись до Володимира, додав. «Це, товаришу Капуста, вам екзамен на зрілість. І будьте уважніші!» У журналістиці, як бачите, дрібниць немає. А тепер можете йти. Ну що? Зустріла його за питанням Люся. Щойно він причинив двері редакторського кабінету. На перший раз, здається, догана. Йому вже розхотілося, вимріяної в синіх ранках дитинства любимої професії, мав намір встати і піти звідси світ за очі, у світ галасвіт, і ти без принуки, куди очі дивляться. Не тільки ж світу, що в газеті. Люди ж і без журналістики живуть собі, не помирають. Піде до педагогічного, діток вчитиме. Хіба є професія благородніша, потрібніша людству? Глава третє Живочі в одноблюдових. Капуста почувався незручно. Розумів, що їм і самим тісно, хоч вони за любки ділилися з ним житлоплощею. Треба знайти десь куток. Про краще помешкання не мріяв. У розбитому місці по війні щось пристойне знайти було важко. Сказав про свої клопоти Люсі. Та промовчала, але другого дня шепнула. Після роботи підемо до мого земляка. У нього є кімната. Ціла кімната? «Тоже розкіш!» Люся зам'ялася. «Ну, не зовсім кімната, і до розкоші далеко. Дверей немає зовсім». «Кімната без дверей?» «Як же це?» – засумнівався Капуста.